Ha itt nem kapsz el est, akkor tényleg tisztára hülye vagy. Young Kling ad illutani brandyét szopogatta a montérőban. Úgy nézel ki, mint a mosott szar, mondta. Kösz. Völk be egy brandit. Nem lehet. Irgalmatlan mennyiségű dolgozatot kell kiavítanom. Inkább egy pohár spanyol vöröset kérek, filár. Egészségedre, Franklin. Szereted a spanyol dudákat? Szereted a spanyol vörösbort? Majd találsz helyes spanyol lányt is.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 és ha a tanár ragaszkodik hozzá, hogy tanári állarc mögé bújik, elveszti kapcsolatát a gyerekekkel. Lehet, hogy a diákok hazudnak egymásnak és a külvilágnak, de a tanártól akkor is őszinteséget várnak el. Az sztyüveszantban elhatároztam, hogy mindig bevallom, ha nem tudok valamit. Sajnos nem tudom, kedves barátaim. Nem, a bedavenrabiliszt még nem olvastam. A transzcendentalizmus számomra sűrűköd.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 Legközelebb megint neki fogok esni, miután végeztem a metafizikus költőkkel. Nem fogom a tudatlanságomat mentségként használni, és nem fogok hivatkozni a neveltetésem hiányosságaira. Önfejlesztő programot vázolok fel magamnak, hogy jobb tanár váljék belőlem. Fegyelmezett, hagyománytisztelő, nagy tudású, leleményes, szavakész pedagógus. Gyorsan belekóstolok a történelembe, művészetbe, filozófiába, régészetbe.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 Találkozzunk inkább a szomszédos a Square-en, és pakoljuk ki a kosztot a fűre. És ne felejtsük el a műanyag evőeszközt meg a papír szalmétát. Erre Tomi rávágta, olyan nincs, mert ő az apukája húsgombócát soha nem volna képes műanyag evőeszközzel lenni. Inkább hoz magával harminc villát, sőt, azt se bánja, ha a többi fogáshoz is az ő villáit használjuk. Továbbá indítványozta, hogy Mr. McCart kapjon felmentést, és ne kelljen különbe hoznia semmit.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 Ekkor gyorsan valami hideg innivalót kért, hogy lehüttse lángoló szájpadlását. Mégsem a fűre, hanem a padokra raktuk szét az ennivalót. Volt köztük zsidó specialitás, kreplak, maces, geffield fish, olaszétel, lasagna, tomi féle húsgombóc, ravioli és risotto, több kínai meg koreai finomság, valamint egy hatalmas 36 személyes húskenyér marha- és borjúhúsból, krumpliból és hagymából.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 Miért nem szállnak ki a kocsiból, hogy megkóstolják? Invitáltam őket. Amikor az orvos a bet Israel kórházból figyelmeztette a két rendőrt, vigyázzanak, mert a méreg méregerős, a rendőrök azt felelték. Lássuk csak, mert Vietnában is tájföldön nem volt olyan erős fogás, amit meg nekóstoltak volna. Bele ettek, majd felordítottak és valami hideget kértek. Mielőtt visszajültek a kocsiba, még megkérdezték, milyen gyakran tartok ilyen szókincsfejlesztő órákat.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 Ha nem tetszik, miért osztassál felemelni a seggedet a padról, ballagjál el szépen az óra irodába, és iratkozz egy másik órára. Így senki se ragaszkodik hozzá. Jól mondom, Mr. McCart. Kurzusváltás, magyarázza James. És tűnjél elinnét, olvasd a mobidiket a te színvonaladnak biztosan az való. Susan Gilmannek soha nincs türelme jelentkezni. Minden túl neki.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 És az olasz receptek, hát azok tényleg muzsikálnak? Móri, meg közbekötyök. Na, az is jó az ebben a receptekben, hogy felolvassuk, és a lökött angol tanárok nem kezdenek el a mélyebb jelentésük után kutakodni. Értem, Móri, erre valamikor még visszatérünk. Mire? A lökött angol tanárokra, akik a jelentés után kutakodnak.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 Nem most. Ti ismertek már a tanítványait? Játszadoznak veled a receptekkel, meg a zenével? Eljött a a kulpázás ideje. Lehet, hogy a dolgok legmélyén egyszerű szélhámos vagy. Végigjátszottad velük, amit végigjátszatnak veled? Képzelheted, miket mondanak a tanáriban? Kedves írkollegánk tökéletesen bepariszta a tanítványait. <gül> nem csinálnak más öregem. Ezt tényleg nem fogod elhinni. Szóval, nem csinálnak mást, csak szakácskönyveket olvasnak. Hehehe. he he komolyan mondom, hagyjuk Miltont, Swiftet, Harburn, vagy melville Mire jó az? A kutya úristen itt neki. Ezek a konyhaművészetet olvassák. Fanny Farmer-t és Betty Crockert, és még el is éneklik a recepteket. Ha, ha, Haj,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 esetleg újból megpróbálkozhatnál az ábra és táblázat rajzolás tanításával, és megkaparhatnád a szövegeket, hát ha van mélyebb jelentésük. is a szenvedő kamaszok nyakába a meg az óangol angol krónikákat, és mi lesz a híres önfejlesztő programmal foliisztorkáv? Nézzük csak, milyen az életed az iskolán kívül, hiszen nem tartozol sehová, lógsz a periférián. Feleséged nincs, a gyerekeddel ritkán találkozol. Nincs semmiféle elképzelése, terved, célod, csak ballaksz a sírgödör felé. Eltűnsz, és nem hagysz magad után semmit. Csupán annak az emlékét, hogy egy pasas játszótéré változtatta az osztályát, a csapatterápiás kezelésé. És miért nem? A fenébe is. Hát végső soron, mire való az iskola? Mi a tanár feladata, ha szabad kérdezni